Оцим він попінстився над прежнім кошовим. А над і кірдя був йому давній товариш. Укупі вони бували в походах морських, суходільних, укупі відбували обір та й таке бенкетування, якого стапові Андрієві задармо. Шинкарі раділи, що, хоч і їх не піймали. Крізь усю ніч. Бенкетували січовики, вигикуючи та співаючи, заславляли лицарські вчинки, а зійшовши місяць довго, ще не бачив, як ходили бурсами, музики з ковзами, торбами, півторбанами та лірами, і церковні співаки, що мали на січі задля співу в церкві та заславлені запорожцями їх лицарських вчинків». Нарешті хміль та зневага стали переважувати міцні козачі голови. Знати було, як там то інде падав козак додолу, як товариш з товаришем обійнявшись та почувшись жалібно, ревностно, плачучи, наведь совокупно чоломкали сиру землю. Там покутом полягла ціла юрма козаків, а ондечки. Хтось обірав собі ліжко, де б краще прилягти, та й просто ліг на колоду. Останній ще сперечав з п'яним чолом, мугичучи якусь нісенітницю собі підніс, але врешті переважали й того п'яне чоло, зборовши під себе, та й заснула, втомившися з бенкету уся січ матінка». Розділ 4. Другого дня вже Бульба радився з новим Кошовим. Що як би його підбити запорожців до або якої воєвої речі. Цей Кошовий був собі розумний та збіса хитрий козак. Вздовж поперек знав козаків та попереду був за мовою кажучи. Ну... «Не можна присяги ламати, ніяк не можна», – а далі мовчки собі погадавши додав. «А проте сількось можна, ми присяги не поломимо, а так, дещицю пригадаємо, хай тільки громада збереться, та не то, що по моєму загаду, а просто самохіть. е?» «Ну, та й ти сам гаразд знаєш, як це зробити». А ми з старшиною мерчів нагодимось до Майдану, ніби нічого не знаємо і не відеємо. Не пройшло й години. Після цієї сповіді якось загодів склик. Де взялися на підпитку необачні? безліч запорозця вирились на Майдані. Знявся гомін. Що воно таке? Навіщо скликають раду?» Але ніхто нічогісінько, напевне, не дізнався. Нарешті то там, то інде стало вчуватись. «Дурнісінько дурнує козацтво! Мардо згине Козацька сила нема вою!» От старшина збагрювалась на пропале, запливши очі салом. «Либо нема вже й правди на світі!» Інші козаки попереду дослухалися, далі собі стали казати, бо і правда такі, що немає щирої правди на світі. Старшина здавалась здивованою з цих речей, на останній, кошовий ставши серед кола, запитав свічевиків. «Чи волите, панове запорозці, річ зняти?» «Волимо, волимо!» – загукала козацька громада. «Вважайте, ну, панове запорозці...» Ось про що зайде й тепер річ. Саме сте свідомі, панове, краще за мене, що багацького козака завинуватіло у корчми жидам. Теж і своїм братам завинили стільки, що не один біс і віри тепер не йме. Далі, панове Запорожці, знов зайде річ» про те, що чимало є таких хлопців, що ще й у вічі не бачили, що то воно є за баталія. А молодикові, як то самі сте здорові знаєте, гаразд, що без бойового часу не можна пробувати. Що то з його засічових, якщо він ні разу не ходив на реле з залізним бобом до бусурмана?